Was it so long ago, when we first hit the road, I remember those earlier sharp when we used to go. Väldigt speciell, han driver som alla andra, men eh, på ett mycket positivt sätt. Um, han är rappe i och eh, väldigt uppfyllningsrygg. En riktigt energisk person som typ lever i sin egen värld. Hans skämt. Alltså man, vet, man vet ibland inte var hon kommer ifrån. Det är som att han plötsligt kommer på någonting men ingen annan förstår. Han är riktigt kvick och rolig. Alltså. Hans sämsta sidor. Eh, ja, han pratar ju jävligt mycket och han kommer ut typ aldrig i tid. <laughs> Benägenhet att... Eh falla inför en mönsterbeteende som är ja, att han har börjat röka och röka lite då då. Men det är väl en, en del av hans eh, journalistaktiga sida. Det större är att han eh, ofta vinner mot mig när det TV spelar tv-spel. Att han kan ändra sig ibland. Man vet inte riktigt eh, om han dyker upp på avtalaren tid och plats. Ibland kan han eh, försvinna spårlöst. En man står utanför med jeansjacka. Hans son står också i jeansjacka. Han kanske är 13-14 år. Det är en grej om hade varit 10-11. För då är det acceptabelt. Men sonen och pappan står i jeansjacka. I olika storlek. Frisyr i samma storlek. Och det är, det är så jävla uppenbart att de är far och son. Och det är sjukt uppenbart att de nyss har bråkat. För det de gör i kön innan. Det är typ 10 minuter till föreställningen. Att börja, jag ska börja. Och jag och mamma står där bakom. Det är att 10 minuter står och kollar på varandra. Och berättar för varandra hur mycket de älskar varandra. Och sen står de och kramar varandra utanför den här salen som att... Ja, jag vet inte. Det, det var så jävla äckligt. Jo men, jo, men det är en äcklig grej att stå och stå och kolla på varandra som far och son i typ så här, i ett offentligt sammanhang. Typ kolla varandra sjukt i ögonen i sina symmetriska frillor och sina jeansjackor och säga Jag älskar dig pappa. Jag älskar dig son. Och sen, sen stod de och kramades. Det var väl kanske det som fick mig att tveka. Vill jag bli skådespelare när sitter såna människor i publiken? Nils valde där då bort drömmen om skådespeleriet. Istället lade han in siktet på journalistiken. Det var så jag lärde känna honom. Men han var noga med att tidigt berätta för mig- att vi troligtvis inte skulle känna varandra så länge. I efterhand har han berättat att det berodde på- att han bytt skola så många gånger- att det inte känns som någon idé att lära känna honom på riktigt. Han föddes i Göteborg och flyttade vid två års ålder till Täby. Här började flytt- och vänkarusellen att snurra- det var ju extremt upprytande att få byta lågstadie efter ettan. Då, hade man, då var man ju van vid att gå hand i hand där med, med Patrik Gran till matsalen. Eh, och sen plötsligt så skulle man iväg till de här, till de här små, ja, urs, i, i då eh, Och det var en jätteomställning såklart. Och jag menar, jag menar så här flytten, Dandrydå och Täbydå, det de sitter ihop. Så egentligen så var det inte ens en så jätteomställning. Men jag menar, man vet ju själv när man var yngre så var det ju det var ju... Liksom att flytta hundra meter längre från sin bästa kompis. Det var otänkbart med mig. Så jag menar, det här var några kilometer varannan. Det var ju liksom det känns som en helt annan värld. Jag hade aldrig varit där och jag kände att jag kommer aldrig komma till TAB igen. Det är ju sju minuter med bussen. Jag kommer aldrig vara där igen hela mitt liv. Men det var ju så man tänkte. Så det var ju liksom så att jag gick runt där. Sju år. Brådmogen och bitter. Och skakade hand med alla mina kompisar på skolgården Och sa tack för den här tiden ungefär. Vi kanske ses någon gång i fotbollsmatcherna för nu börjar jag spela för Dandryd. Just nu jobbar Nils dubbelt. På kvällarna jobbar han åt studieplansgruppen med diverse sysslor och på dagarna är han på Kanal Plus. Har, har ni tänkt på en fotbollskommentator? Han kan ju så mycket, han vet ju så mycket. Allt om spelare, allt om klubbar, allt om tränare, det är skitsnack. Det är personer som jag som sitter och letar upp den informationen åt honom. Vem är som mot i foten? Vem är som är på tränaren? Vem är som vill ha löneförhöjning och vägspelar tills dess? Det är det jag tar reda på. Men det blir mycket Facebook, mycket Amisem, Harpan. Vi har en liten intern hälbning på kontoret. Och ja, eh, ah, hela grejen går väl ut egentligen på att man tar sig igenom. Man tar sig igenom eh, alla de eh, stunderna där man får sitta kanske en timme i sträck utan att få gå ut och ta en cigarett. Men chefen kommer in där vid elva. Sen då går den där vid två och sen kommer jag tillbaka efter och Ganska berusad vid fyra. Och börjar jag tror att det var ganska bra där. Det är kul att umgås med Nils. Ibland har jag träningsverk i magen för att jag skrattat så mycket när vi sätts. De flesta beskriver honom som kul och kvicktänkt. Men har klassens clown alltid så kul själv? Om man kommer ihåg där när man växer upp. Att där är han, där är klassens clown. eller Där är han som alltid håller, håller liksom, det är luckan på roliga timmen. Men jag kan nog, nu har jag såklart inget underlag för det här, men jag kan nästan garantera att den som är klassens clown är nästan oftast den som har bland de jobbigaste. Alla människor är roliga. Alla människor kan vara roliga. Men sen finns det vissa människor som tvingas vara roliga- för de vet inte om man ska försvara sig annars. När Nils gick i mellanstadiet blev hans mamma sjuk. Hans mamma som alltid varit den som varit med på alla träningar- fotboll, tennis och skidor. Så plötsligt kunde hon inte vara med längre- under att träningspassa hennes hjärta ifrån. Och det har aldrig blivit riktigt bra igen. Jag har varit för vissa saker. Och jag menar min mamma hon var ju sjukhättevän. Hon är fortfarande sjuk. Då blir det liksom så att... Mm, Okej. Okay. När man träffar, träffar kompisar, när man träffar vänner. Och när man har dem skrattar, har det kul. Och sådär. Så lindas det Bumble på ett annat sätt verkligheten. Men när man ligger där på kvällen... Släcker tvn. Släcker lampan. Och så är det bara du där med mörkret. Då finns det liksom ingen att skämta för. Ingen ska jag till med. Och då när man vaknar dagen efter. Man har haft tio timmar av det. Ingen att bolla med. Ingen att fly med. Då klarar man det inte men det Då måste man bryta av. Och människor gör det på olika sätt. Det finns de som gör det genom att gräva ner sig i skolan. Gräva ner sig i jobbet. Träna. Spela musik. Var roliga. Försökt vara rolig. Jag kan väl säga så här efterhand att jag är ganska glad. Inte för att min mamma är sjuk, men över hur det fick fick henne utvecklas som person på något sätt. Innan, innan hon var sjuk, när tror jag säkert med min av det, men när jag var 8-9, då var inte mamma, mamma uppskattad på det så mycket. Eller, jag är hjärtligt glad över att, över att jag har liksom sett min mamma. Liksom sett min mamma få och jag vet inte hur många, liksom, hur många gånger hon har bara ramlat ihop framför mig i hjärtattacken liksom. Och. Eh... Det, det får en liksom uppskatta varandra på ett annat sätt. men det har väl alltid gjort också att jag har liksom varit extra noga med att vara. Alltså jag har alltid bråkat med min pappa när jag växte upp. aldrig blåkat med min mamma. Även om jag har velat många gånger. Så roligt och tänkt. Det kanske inte är roligt och tänkt Utan det är kanske är. Det är snarare ledsamt och med eftertänksamhet. Men hade jag inte varit rolig när jag hade växt upp, då hade jag aldrig haft roligt. Så när man drar ett skämt eller när man är kvicktänkt att komma på något snabbt, då är det klart att det är roligt om andra tycker också det. Men man gör det ju alltid bara för sig själv. Aldrig som mål och underhålla. Och det har liksom aldrig varit riktigt att säga. Was it so long ago? When we first hit the road? Remember those earliest short holes when we used to go.